Її ручки маленькі, майже дитячі, з дитячими ж такими ямочками, виглядали на кермі зовсім доречно. Здавалося, вони ніяк не спроможні дати собі раду з таким великим і потужним автомобілем. Та враження враженням, а ручки проте кермували вправно і навіть без особливих зусиль. Валентина була трішки схильна до повноти, як пишуть у шлюбних оголошеннях. Та саме, схильна, а не повна. Її завжди вважали повненькою, і цей комплекс зайвої ваги засів у ній чи не навіки. Я потворно товста, вирішила колись майже 20 років тому дівчинка дев'ятикласниця Валя, і відтоді жила, як належать товстій жінці. Постійні дієти, масаж, плавання, гімнастика – коли її на це час, і стали незмінне пожиттєве відчуття того, що її забагато – це враження посилювалося сукнями й костюмами, які вона, трохи соромлячись своїх розкішних стеон і грудей, ховала тонку талію і струнки ніжки. Під цими чудово пошитими з дорогої тканини фірмовими балахонами так і хотілося вгадувати колихання, укладеного у потворні складки жиру. І уява догідливо і радісно домислювала ці складки, яких, власне, ніколи і не існувало в природі. Немов компенсуючи маленький зріст, і далеко від сучасних стандартів Довготелесу сухореброї краси фігуру Справедлива матінка природа Наділила дівчинку Валюшу Дивовижною шкірою Навіть тепер у майже 35 Вона виглядала свіжою Гладенькою, білорожевою Немов китайська порцеляна І жодної зморщички Тільки ямки на щоках Не мало значення Чи спала вона, чи їла Чи упродовж усієї ночі Летіла трасою – личко, лялькове-ніжне, чисте, яскраве, наче великоднє яєчко, зберігало свою свіжість і чистоту. Баля провела долонькою по щуці. Цей дотик повернув її з якогось нереального світу, з відчуття маринованого гірка у скляній консервній банці. До правди життя. А правда у тому, що все у неї чіки, класно, добре і майже ідеально. Усі подруги, колишні і теперішні, заздрять хто біло, хто чорно, хто фіолетово, рідко кому так щастить. У наші часи суцільної бідності, мало нежебратства, Валентині вдалося випірнути із прокислого борщу, в якому варилися, забувши смак м'ясного бульйону, висохлі від злиднів, немов морквини й однокласниці, і розпухлі на макаронах, не згірш від позатої порячини, самотні. Вже раз чи двічі розлучені однокурсниці. Де-найде траплялися зів'ялі, мов бараболя на весну, особини чоловічої статі, додаючи такий-сякий смак, вареву, і зрідка, зовсім зрідка траплялися, у непривабливий на колір, а тим паче на запах юшці, перчини чорнооких щасливчиків, тих, кому пощастило зачепитися за хвіст удачі. Валі теж пощастило. Вона зачепилася. Знав би хто-небудь, чого коштувало їй зачепитися, Задовгий слизький, колючий, шорсткий і гострий хвіст о тієї птиці, котру називають птахом щастя. Ой, хвіст у неї, ой хвіст, поглянув на свої маленькі ручки, відшукуючи сліди ран від хвоста. Не видно, а не видно, то й ніхто й не повірить, бо у неї все чікі вбрана, взута, в теплі, не мокро не дме. От тільки сидить вона отут сама самісінька. Немов космонавт у кораблі чи у підводному човні. Завертілася десь дамлека пісенька бітлів Єлов субмарін, Єлов субмарін. А чим її срібного кольору Опель не жовтий підводний човен? Здалося навіть, що авто тихо погойдується на невидимих хвилях тепло й тихо, затишно, зручно, навіть пахне не бензином, а хорошим, якісним, німецьким відсвіжувачем повітря. Чому ж їй так самотньо, так пронизливо гірко у цьому вигідному, свіжокондиціонованому раю? Чим вона, дівчинка, Валюша, з її дитячими ручками, з її крихітними 35-го розміру ніжками, з її світлими голубими очима, но догодила цьому життю? Чому воно дало їй усе? Ні, гальмуймо, не дало. Воно взагалі нікому нічого само не дає. Хіба трон принцу за правом народження? Все інше, усім іншим у нього потрібно відбирати, видирати з кігтів, виривати з пащі у шаленому двобої, і Валюша відібрала, видерла, вирвала оцими маленькими ручками, скільки змогла, стільки й відібрала, видерла, вирвала, скільки змогла і що змогла.